Månen är hyglig och lyser. Månen är hyglig och lyser, mitt knappt i Sahara. Och solen lyser om dagarna, men hur kommer det sig att jag fryser? För fryser gör jag, rätt ofta. Jag är fattig i syndige målarklädd, fast jag trycker mig in i min rolighetsvadd och min pratsamhetshyllekofte. Tack, bröder. Bröder i stolen och knappen hålls huven i månens ljus. Det skuggade en klarven i vårt hjärtas hus, sin skråpuk över fiolen.